Ez nago soseguru Xabirleen ohiz iltzen. Bi hiru urte? Bost? Baina gogoan dut, San Martin azken larrosari buruzko gutuna erantzun zidanean, oraindik gogoratzen zitula bere aurtzarako elurteako jarttznen. eta astigarraren goritasuna udazkenean. Oaindik ametxe egin zuen. Kailuentzat eta itsasoko belainoarentzat poemak idaztearekin, Pasiko portuan, Barkuek tutua jotzen dutenean. Agian nauxe sanahiko zidan, ez daukagula zertan lotxatu lotsatu bizitza noizbait porrot egin eta galtzaia ateratzen garenean, ez direla guztiz galduko mundua eraikitzen egin ditugun aleginak eta unibertsoak esperantza itxura hartzen duela udaberriko eguzkiarekin karnabak itzultzen direnean. Ez. Ez nago oso seguru Xabier letenoiz hiltzen ondoan baita ukat. Patsi, ezkiala. aurrean senari aldur irrigabe ora imitaraz o toitzen baitistan batitzen ezak ene aurreko asteako saio unaibilenari bizitza zer den galdetu zamaitu genuen gaur jaso dut erantzuna Bizitza I haut hereri bata, unai ibileak esana. Ba, Kaixo eta ongi etorri Itakara hititzaen ahots jose eta aiidaigo ikoetxea teklatan baan eleer.ezaur. Talan bat, talan bi, talan iru, talan hogeitamaika, talan hogeitama bi, eta talan hogeitama iru. Hogeitama iru ez gil. Miren Gorrotzategik argitaratu berri duen liburua. Gaur Mirenek berak, bere hautan, kontatuko dizkigu liburaren ondik norakoak. Miren Gorrotzategi gaur gurekin it akan. Gure Oba Iñaki Bastarrika ere badatorkigu poesia kontuekin. Eta Jose Repras dagonez, bagoa astera, egun honentze le. zia in sarbat lertu sizai da atzo sabelian amets eginson gorputzan eh bueno jose ego no bai ele de rekluartzen esnatzen gara u <laughs> Zerro lertu zitzaidan Kontuz aio derbatekin ondoren azkenean, lo hartu do eta ber, ia okere maten digune gure lana beteteko Hore ingo kastendoko ditugu minkainta aztarriak Atzo. Irudia gainera berari lotua dago, neurria hundi batean Hele lotua Gaurko irudia. Gaurko irudia. Goiz goizero, leire bilbauk idatzitako poema ederren artetik bizzpairu aukeratu talaxi irakurtzen dizkiot, belarrira goxo, goxo. Hora indela pare bat hasteiz. Izan genuen leire bilbauk, mentxaitakan. E, kontu kontari, azken lana aurkezten Ta gaurko argazkia horriatera diogu ezta. Hori da bai, e, benetan plazerra izaten da leire e, behin eta berriro enzu dutea eta bai ut uzten digun digun de zeak poemak eta era bate oso baterterrarak eta, eta bai bai sanahi handikoa bai. E, <coughs> gero irakurdiko dut bat bere... Pistin poemaan liburutikan. Eta irudira jota, ba, bueno, hemen el, el, el, elkarrizketan ari zala, e, alaxe esan zuen momentu batean, ez, beosturteko semea alaba, ez dakit, ez. E, zaten zuen, ba, ez dakit, e, gau istante horretan edo, ba, nuen esaten duen, ez, e, ama, amatatu iluntasuna, ez. Eta zertarako eta argia pizteko esateko, ba, argia piztu esan parte, za, amatatu hiliontasuna, ez. Eta, bueno, hori progestu zuen e, komentatzeko oleirek, eta ni e, arrazoi ematen diotortan, ere apaltasunetik, e, bueno, ba, ole, e, humo txikiak ere, e, o, txiki txikitatikan, e, olerkiak egiten eta olerkiak lantzen e, jartzen direla, ez. Bauri egin berdeguna deguna, argirik piztuez, iluntasuna daitzali behar deguna. Ezan aia hondikoa eta benetan e, ederra, ederra, ez? Forma, era eta bai, erabilitako adiera, ez? Ea ba, zer gertatzut zitzaion bilio bari, haitxona bisitatzera joan zenean, leire bilbauk piztia poemak liburuan argitaratetako lerkia. Bai, aukeratu dizuet eh, txoria eta Aitona poema eta, bueno, hontse irakurriko dizuet, ez? Aitonak txori badauka balkoian, txiritzio kaiolan egunero ematen dio alpistea, naiz eta ezaguna den bere despistea. Txistua jotzen erakusten dio goizero, Traviata, rock edo bolero. Aitonak Aitona dit sarritan, ea noiz atozeen bisitan. Gehitzen du birritan, etorri bisitan, etorri bisitan. Egun batean Joan nintzen abisatu gabe etxeko atea zabalizeukan zeukan alderik alde, sukaldean aurkitu nuen txoria, luma eder distirachu papar lodia. Zu visitatzera etorri naizona, non aitona, eta han aurkitu nuen balkoian sarturikaiolan, txoria sukaldean aitona kaiolan, txoria sukaldean aitona kaiolan. Ondartzan Utzinei nuke Ondartzan Mare abea Antxeterra Fagabate Antxetarra, fagabatek, guztiz, akribi... Unai bilenak esan agargo izan, bada. Aspaldian entzai juz mozarrutu daikusi? <gülüyor> <gülüyor> Eta mozarrutu izan ahizeno, maho kostata ere bai ez, ez ni, ez nintzen, e, bueno, best asko, dun, baino, nik ez asko bezala pentsatzen duen, baina nire ez detaikoa odorea izan, E, edo ez dakit mozorrotzeko eta ez, oso mozorrotu izan du nahi zen horietan, eskolan baten lan egin izan dudet, eskolan Eta, bueno, ba, humeekin, eta, ba, bueno, tokatzen da, ez, zein auteriak edarri ditxita eta mozorrotzea. Azken batetan, egun bat oso zaratatsua oso, zarata oso koloretsua, oso ederra, gertatzen da humeentzako eta, baina nik hau hartu beharra ni ez nahizela izan oso eredugarria horta behintzat oso ejemplu ona, eta ez dakida, itzakia izatekotan ba, oixe da, ez, nire... Ez ba, bueno, ba hori nun baitez, ninutela lagundu pausotxoak eta ematen ez, eta nahiko e, e, mozorrotu izan du naiz zen hori eta naiko naiko ridikulu senditu izan du naiz, eta aldi berean ere beti endredozo xamarra egin izan du zaite, hori mozorrotze hori ez. Orduan, ba, bai, bestela, bai, betiz espeta dure bezela, e, etxalotzen dut, e, gozatzen dut, e, bai, besteek emozorrututa da ikusita, eta, eta baita ere, nire buruari esan, ba, bueno, nire egertatzen zaidan naun, nire semeala labietzai gertatuko ez? edo bilobari, eta hortan zagantzari gabe zaiatuko naiz, eta bueno, neurria hundi batetan esango nuke, ba, bueno, bazu ebeintzate, beste modu batetara ez izan duzeatela, eta mozorroa jantzizale batez ere zu, eh, zekaiz igual, zain beste, baina, bueno, aparteko zeari gabe, eta zure kasuan, ba, bueno, ba, bai, beste ume askoen, E, gertatzen zaien bezala, ba, festa eder bat izan izan dut da, hori, enoteri festa jaia ez. Gorko itza horregi lotu Bai, gaurko hitza horrekin lotuta dator eta txantsoa da, ez? Txantsoa, txatsoa, txan, txankua, txantsoa, bueno, bat, eh? Ta txantsoa, txatxoa, chanchankua, txanchua, bueno, bat herrien arabera, eh? Txantxoak eta ba bueno, bat eh, abatisketako herriekin eh, lotzen dira eta, eta baita ere eh, jakin det, ba, ba, gertuan alde, aldamenean mugan daukan eh, amezketakok ere eh, txantxoak direla, eh? Txantxoitzak ematen du idazteko gaia, eh? makildan makildantzariei esaten eh, zaie Bestalde amezketan Juan Garmendia Larrañaga zenak idatzi zuenez, garai batean ba oment txantxo izeneko pertsonaia berriko umeak izutuz, ibiltzen zena aurpegia belttzez margotuta zuela. Juan Garmendia etnologoarekin jarraituz berrobin inute jantzikoei aurpegia geri naiz mozorrotuz txantxo deitzen zitzaien, Txantxok makila bat bazuen eta bere jolazik gogokoena umen atzetik ibiltzea zen. Hauek kantatzen ziotela. Txantxo malakazta, haipurdian bakazta, kolkoan ardoa, txantxo pikaroa. Nafarroako latasa herrian mozorrotuei txatuak, nahiko antzeko hitza, esaten zitzaien aurpegia zazpiz ez talita agertzen edo joaten ziren hauek ez? Eta, bueno, ba, pixka bat, honekin e, bueno, ba, jarraituz, gaiarekin jarraituz, azkeneko bi urteotan ikuskizun oso berezia gertatu izanda inauteri igandean, eh, bi arroz batzen dute, ez? Eh, albatzisketa eta larraitzen hung horre elkartzen ziran azaldibitarra, azaldibiko, eta mezketa harrak eta eta albatzisketarrak egiten zuten gutxogora bera, ez? albalgizetako erdigunetik txantxoak azaltzen ziren bere makileekin, eta bestetik amezketako talaia dantzaria batzen zitzaizkien bere erritik igota. Batzuen eta bestek, asiran elkarren onduan eta gero bateran, bakileak astintzen zituzten, ikusgarria zen benetan. Baina datorren igandian, bihar. Eh, ez da alakori gertatuko. Hamezketako dantzariek erabaki dute ez igotzea larritza. Errepideko arriskuak saiesteko eta hamezketan bertan nahikoa izan izan tendelako kide batek adirazi duenez. Bihar, txantxoak ariko dira bakarrik beraz. Abaltizketan... Eta, eta besteak, ba, amezketan. Baiabaztisketa baiamezketakoak makildantzaria dira eta soinu bera erabiltzen dute, baina badalderik, amezketarrek errizmo biziagoz jo hoi dituzte makileak. Abazizketan txantxo esaten zaio dantzariari. Beti zortzi txantxo izaten dira, eta aldamenean bimo zorro ibiltzen dituzte. Bata erratzarekin eta urpegia belztuta. Bizitatzen duten baserriko ataurrea garbitzen duena. Bestea zesteroa. Baserritan emandako puskak batzen dituena. Trikitiliariak ipintzen du doinua, maialen senperenak egin izan du lan hori azkeneko urtetanez. Bueno, esate jarraitzen du esaten, aspalditi datoz o abazijetako txantsuak bada 1933ko argazki bat informazio ugari ematen duena. Baina gero 1936ko gerra etorri zen eta gerrostean dantzaraka gogorik ez Etena gertatu zen behatzirunda berrobita omar eta 1000 behatzirunda hirogiko hamarkadetan bioirru aldiz atera ziren berriz ere txantxoak kalera. hamarkada e, honetan ez. Era bat berreskuratumila behatzirunda lageita berreskuratu zen inute giroko dantzala hau, batez ere kareaga baserriko jose Luisiz zubeldiaren aleginari esker. Eta arrezkero urtero irtero egiten e, omen da, ez? Kucinei nuke. Ni da gorpua hala izango da, nahikoa festa, makina bat erritan. Arrats. Eta ni autorion guztiei. Eh? Ondar zergazko. Ez horren Isilik txoriak umetxoak dezan Amaren ipuina itzali zareta ilarri Ezkaratzetik, behasengo errekajatetxeak babestutako tartea Isilik txoriak erreka jatetzea bea sengoi gartza parean eta gaurko ezkaratzetik tartea nire kontu Zoh, min atera nahi dodi bizitzari min ateratzen erakutsi dodi dalako lederri eta min ateratzen ikasi dodi dalako lederrek horixe kontatu nahi dizue dana Mingaina ateratzen ikasi du lederrek. hamak erakutsi dio. Eta lehenengo aldiz erakusten dena behin eta berriro errepikatzea irakastea denez, esan dezaket. Nik irakatsi diot, Nahi behar izanez ge gro, mingaina atera dezakeela, atera behar duela, Espainia arte eder horretatik. Ez nuen ustein bizkor ikasiko zuenik, gauaren luzeiunak bezperako jolasak labrotu lausotuko zizkiola usten nuuen, Bainara non esnatu eta mingaina atera didan goizeko lehen muxu ematera hurbildu natzaionean mingaina txuloan sartu behar duela esaten zaio aurrari maiz. itxusia dela hori ez dela umearen itxura zer esango duten gizarteari egunerokoari munduari bizilagunei amari eta geure buruari mingaina ateratzeko arrazoi geitxo ditugu ordea aoha bete hortz eta mingainak anporatera beharritoko ezpagara. Tamales, bada ezpada ere, itotzea hobea dela esaten digute sarri. Nik nahi irakatsi dizut, jolasteko gogoz, eta ez gogoz, eta ez natza izuren mingaina txuloan sartu behar duzula esan ez asiko. Ito behar baduzu, izan dadila bizitzaren hurraunditan, igeri egiteko eskubidea borrokatuz isuritako izerditan, eta ez mingaina ez inaterata, Hortza artean sortutako korapilotan. Eta mingaina txuloan sartzen baduzu, izan dadei nahi izan duzulako, eta ez hori egiteko esan dizulako. <totipen> Berkixileen zauriez Elizark, etzuen eskilarik, eta oiartzuna zulo hundi batzen. Zulo hundi batzen deia dar bihurtu gabeko negar guztiek urrontzian sortutakoa. Elizark, etzuen eskilarik, eta eskildorreko sabelak soinu festaren gozea baino, etzuen sentitzen. Iberzean du bazte Herrian falta zen ezkillaren inguruko istorioak amaika etzuela sekula ezkillarik izan, nait autzi zutela erdi eginean, bada ez bada ere, oiharraren gandorraren ezkutat oiharraren ezkutatu zuela Juanitak Bizkarrean hartuta eramantzuela Andresek eta etxean duela, oa azpian ezkutatuta. Ezkilla hor bere tokian dagoela esaten duenik ere bada, hor dagoela bere tokian baina ikusezin tximisten joan etorrian azaldu eta desagertu egiten dela. Elizarket zuen ezkilarik baina ezkilahoik ez zen faltate herrian. Kanpaika daka egiten zuten oiu herritarren eztarriek. Hediigailu Gaur bi baten faltan, bi ezkia eta isiltasuna inez baino zenagoa da. Promesa utzalen antzera bidaztimaltzurbad besala, zabelean justadari mina, gure uaitza Miren, ze kantu hotz ateratzente Azpeitiko Elizako eskeiek. <laughs> ba, Azpeitian Elizak ugari ditugu, ez? Eta, bueno, faudelekoan so dela zadele, eskilotzen bat beti entzuten da. Eliza bateko ez bada bestekoa. Bakarren batek eskilaren bat etxera eramango balu herrian, nabaritiko litzateke, konturatuko litzateke inor? Nik uste ez utz. Mendira baten bat jotzen ari dena, beraz, eh, nik uste ez utz. Inor litzateke lakordatuko. La Kanpaila sokei, eskilasokei eginaldi zuineiz. Tira ba ba usta dut gaztelugatzeko aritira egin dio dala noiz edo noiz bai eta sentsazioa ederra da eh soin hondi hori entzutea e, bai polita ez da kite oihartzunak lau izetera zabaltzen duena zer da hemen nago hemen nago edolako zerbait e, bai neuk ere beintzat liburuan ba zentsu horrekin jo e, izan ditute ez eliburuko protagonista e, hori adierazi nahi du ezkilak jotzean E, gaur zure esan eta eginduta ramirik mire, eh, Miren Eskil edo Eskila sola saldian ze zerabiliko dugu Eskil edo Eskila <laughs> Eskila Eskila isun gururako Eskila aukeratuz ba ba hori izan bururako e, gustatzen zitzaidalako ba Eskilen soinu soinua gehiago ez eh izan ere izteniak izan jasotzen du Bai, eta Benito Lertsunik ere eskilgabeko lizen abestu zuen eta nek ere lizentzia hori hartzea pentsatu nuen. Ba, zertan geltu gara? Eskila deskila. Eskila, eskila. eskila, eskila. Primeran. Bai. Gogorekarri duzu Mirene ezkilgabeko helizuen kantu ederan erizugarri guztaten zaidana. Noiz deskubritu zuen eh, Mirenek goguandu? Primaderako liliak? Eh, noiz deskubritu zuen? Uf, ba ez, egia e, e, esan behar badizutez. Kantu ederra da? Bai, e, bai oso, oso ederra, esko guztaten zain hori ere bai. Zerioari eta jakin minari, oska eginez, datorren liburua. Isiltasuna austera datorren liburua. Hemen gaudela, garrasiek gilera datorren liburua. Eta turkizu. 15garren agustien zubikara isaria jaso duena. Ti pița pati abiatu du bere bidea eta eskuartera irite zaigu guri. Miren gorrotsategik idatzia. Miren gorrotsategik kaixodan getorritak Inauteri bete-betean gaude, miren ez dakite eukurari badezune mozorrotzeko eta inauteritako jaigiroan murgiltzeko, Bai, bueno, hemen e, festa ofizialki izango dugu azten dela igandean, eta bueno, igandeetik e, azte izaten dugu hemen e, azpeitean, inauteri festa. Bueno, orduan badegoa hasti hamozorroa prestatzeko, miran, liburuak makina inabate pertsonaia eta euren artean gainera oso ezberdinak. Zein aukeratuko zenukezuk? Liburuko pertsonaia bat aukeratu beharko bazenukutza eure burua mozorrotzeko? Zorrotzeko? Zein aukeratuko, e, aukeratuko zenuke? Eh, nik uste estan izaukeratuko nukeela. Bai, gustaten zaizkite horrelako mozorroak, bai, bai, beri gabe. E, idazle mozorroak? Ze behar luke ezin bestean, bakarren batek e, idazlez mozorrotu nahiko balu bere burua, e, ze jantzi beharko luke ezin bestean? Uf, <laughs> ba, li buruz bat nik uste, behar beharrezkoa. Miren umeak inoiz irudikatu aldu bere burua, edo irudikatu altzuen bere burua eldutan idazle jantzita elizlasle chudan irodikatu ez dakit baina meztu bai eh betzi da nik gustatu izontzait eta eta arrori e, ba, bere bidea egiten utzi doan arte ba ba azetu, azetu gabe izan dute ez baina baina bai chikitatik nuen e, arrori naiz eta esan dezagun ba berandu xamar e, berandurik badagintzat argitaratu dudan e, niren le, lehenengo novela hau mm -hmm. baina gustatu bai chiki chikitatik eta bueno ortutik ba irudimen handikoa izan naiz, eta gero ba, bueno, idazteak irudimena, baino beste zerbait gehiago, eskatzendu, ez ormena ere bai, eta, eta bueno, orantzi izan dut horretarako aukera. Txiki txikitatik zaletasuna, miren zaletasuna, e, zerutik erortzen da, umetako oe azpian eskutatuta egoten da, e, nolabet lan du egiten da, inguruko giroak laguntzen du, bultzatzen du, e, bideo horretan aurrera egitea, e, zaletasun ozkada hori, mirenengana nola iristen da? Nik uste dut bate faktore batera gertatzean ematen dela, ez? Etxean ere jaso dut, beti izan da, bai euskal kulturarekiko eta literaturarekiko maitasun eta zaletasun hori, e, aitare bertsolaria dut eta familian badago, badago giro hori, ez? Eta, bueno, nik uste eskoletan ere bero bultzatu behar dela, ez? Nogu ere irakazilean naiz eta badakit beti ez dela hainela nerraza, baina paletasun edo txinparta hori duen e, umeari beintzat ba eman behar zaio eta eta horrek aurrera egin dezan e, bide eman, ez. Beraz e, ba, norberak ere izan behar du baina gero bidean ba lagungarri gerta dakizkioken e, ba ba, ba baliabideak berdituela utzetuzu nik. Mm -hmm. Lehenengo liburu argitaratu bitartean e, bide luze egin duzu, miren somatzen duzuzuk zeure buruan e, idazteko evoluzio bat da idazteko moduan, eboluzio bat aldaketa bat garai batetik e, bideo horretan zehar nabaritzen duzu. Bueno, eh ni e, alako ur handitan eh sartu naizuen lehen aldia izan da, ada eh? novela baten eh prozesuan sartzeaz zartze, nuen imaginatu ere egiten enolakoa izango zitekeen. Eta beti idaz izan dut, ba, bulkada bati jarraituz edo momentuak eh eskatzen zidalako eta tabe tin eurotzako izango zela pentsatu zez gero argitaratzearekin pentsatu gabe eta hor beti izan dira balantxo laburrak edo ipuinak edo olerkiak edo bertxoak beraz e estilo aldaketa hori aztertzeko ba, ba ez daukete laginik esateko ez halako e, proiektu beste proiektu honerik 33 eskili izan diteken e, modura urruzuno bidaisariaz gozatzeko aukera ta izan zenen bere garaian ba Nola hori dituen dituzu orduko ibilaldia higeta eta elkartzeura eta saribi gozoura? Ba, lehenengo ba, lehenengo literario ez eh? eh? nola bait eta eta jendea ezagutzeko aukera eta gof, ba, ametsa lelengoa metxa egibhurtua, eh? Eta bueno, oraintze orain 53 ezkilia aurkeztu denean, eh? eta, bueno, pixka eta horrela, ordu, giro, e, inguru honetan izan berriro, orduko jendearekin e, topo egiteko aukera ez, eta horretzapen oso politago horretzen ditut. Orain dikere, bada, proiektu hori nola edo hala, bueno, aurrera jarraitzen du, itxura zaldatuta bada ere, eta nik uste, lehen ezamezala oso garrantitxua dela, bakazteak nola baite animatzea horretan ez, eta horrelakoek banozki animatzen dute. Lurrateitxasua batera doaz Horrelazioen marin elzarrak Arrantzarik ezbarat zantzuan Kimuak ernetzean orduan txer Gerturatzen arraina kostara Bietan bera idarroa Eta herri zarra da gurea Gure berbek badituzte milaka urte Eta da gurea Baina badak iu elkarron Kanpoan Kampuan elurra da Adela zur bildago, sosegua bizaian azkenean, soñeko berde distira gela lau txean, mauka luzekoa da soinekoa, besoetako ziztadak ez tira ageri, ez eskuturreko zauririk, ez lepa bueltako gorritasunik. Kampuko elurraren argitasunak, barruko eriotzaren iluntasunarekin eginiko kontrasteagatik agian, baina begiak, itxirit joan aiak, arrebak bezala eta imaginatu du arrebaren soinekoa amaigabeko goroldioa dela. Eta inguruan, jolasti dabiltzan tximeletek ez dute arrebaren deskantsua eragozten. Eta muso emango arrebari. Baina ez du lotan den arreba, loti ederra esnatu nahi. Kampuan elurra adri duelako, eta delari, etzaio lako, elurra guztatzen. Eta badaki guelkarrundu Hogeita mairu miren gorro txategi, elkarar gitaletzea. Lagoende kuangera tuko naiz, lehorra behar du itxasua. Miren aurreko astean Unai Bilenarekin aritu ginen igartza bekaz izketan eta igartza bekari esker argitarutako hautsa itatik liburuaz e, zure kasuan 15garren nagusteen zu saria irabazi du e, proiektuak eta hortik sortu da e, eleberria kontu igozu pixka bate, e, ze prozesu edo ze baldintzapean e, idazten duen batek behin saria jasota Bueno <coughs> ba nik proiektu aurkeztu noen e liburuaren lehenengo berrogei horriak, helenengo berrogei tamar horriak izango liratekenak e, bidali nituen, eta proiektua nola garatu nahi nuena azaldu nien baita ere, eta, bueno, nire liburua sortatu zen, sari eta hortik aurrera, bueno, ba, uste beteko epea nuen, ez, eta, bueno, nire inocentzian izango dugu, hazi eran uste nuen, ba, uste hori, bueno, nahikoa eta soberan izango nuela, ez, E, lan egiten dut, baina, bueno, bon, oporrekin eta kontatzen uan, eta, bueno, bizatzen, bueno, urte betean haue errazei ingotugu, baina, bueno, gero gauzak ebizitzan e, plan gintza egin dugun bezala askotan ez dira gertatzen, eta, mm. eta bueno, beste hainbat lan sortat zizkida, zitezkidan tartean, e, oposaketetara ere aurkeztu nintzen, eta, bueno, lan pila batekin e, juntatu nintzen, eta, bueno, nire eskapi modu bat ere bazen, ez azkenean e, idazteko hau, Bai bueno, ez naxe baterei idazle metodikoa izango dugu, ba batzutan e, asko eta aurrengoan ba ba agorruneak ere bai, eh? Eta horrela bueno, ba, ba, idazti utez oso modu metodikoan eta agian ba, ba bolara baten ikaragarri eta aurrengoan e, gutxi, ba, ba forma hartzen joan, hartzen joan den arte, eh? Eta gero bueno, idazte prozesua ba, izan bezala nere le novela ala coproiektu bat eta, ba, espero nuenaren desberdina, ba, nik uste nuenako ideazte prozesu hori edo idazle izatea zela, ba, ordenagailo horrean jarri eta ikertu eta idatzi eta antolatu eta plan egin zela. Ba, nire sorpresarako, ba, eguneko goitala borduak urte betean izan dira, ba, liburuari eskainiak iaia, ia, ez? Uhum. Joaten nintzelekura, ba, bentsatzen ba, jarretzen nuen alako, ba, le buruko istorien e, tramarekin eta eta pertsonaiek zerbide hartuko zuten eta zerrez eta pertsonaia horiek ezagutzenola no? bai. Deraz eh askoda bat otoitxo bat izena izan dut baita buruan, ez? Of, eman, eta bueno, pixka deskantso zeko, baina ikusi utzet ez, proiektuak ba gustiz e, xurgatzen zaitu. Eh, bukatzen deskantsua. Deskantsua bai, un dia hi, esan, bai. Eta falta? Barkatu. Falta dinamika horren falta edo bat e... batean hori baita baita ere baina baina bueno jarraitzen duzu baita ez, es oraindik Nabil ba hoese ba 4 hilabet eskartira argitaratu nuela novela eta bueno irakortle taldetik taldera Nabil aspaldian eta eta oso berri eta presente daukatorenin novela eta bueno honeerako txarrerako baina bueltak ematen eta horrela egin izan manu eta beste honi hon, bueno, baina bueno, horrek ez dago bueltarik eta nahiz eta em, diramika horrekin jarraitzen ez badute ere, 2013 oh, eskil bizitzen jarraitzen dut oraindik. Zer ematen diote lau ilabete eskaxaoetan emiren irakurle taldek? Eh, Ikara Arrikastenari naiz denetan e, eskola aparta izotzen ari da, ba Ba bai e, irakurle xeak ezagotu ditut, irazleak ere bai, e, bakoitzen e, iritziak, ikuspuntu desberdinak. E, agian neuk bakarrik ikustea pentsatzenuen gauzak nobelan ba, ba jendeak ere ikusi ditu, eta jo asko arritu nahi, zemait gozarekin. E, neuk ikusten ez nituen gauzak, zenbait irakurlek ikusi dituzte, beraz, e, nik sortu dudan mundu horrekin, e, ikusi dute bakoitzak bere buruan, ba beste mundua sortu duela, eta mm -hmm. hori oso haberesgarria da. Niretzat. Nobelak oso kritikaunak jaso ditu, oso kritikaunak jasotzen ari da, miren, e, bai helduen arten eta jakindut ere, e, zenbait institutotan gazte txokin ere, e, dagoeneko erabiltzen ari diren liburua dela. E, mirenek, ez dakitzea dineko ikaslai ime irakasten dizu, euskara eta literatura, e, gomendatu diezu, gomendatuko diezu, eurekin batera irakurriko duzu, Eh, bon, Zaila da Batetik lauran abilirakasten eta bueno Eta nahi dute eta eskatzen didate Baina zaten ditxoiteko pixkate Batxiler gora iritsi arte behintzatea O edo ulertuko dituztelako lako gazak ez, baina, baina bai badute gogu hori eta kuriositate hori bintzat. Mm -hmm. Baina, bueno, nik uste batxilar gora arte bintzate itxoin beharko luketela irakurtzeko. Miren, Agustin Zubikarai bikarai saria ipatzen gendun, e, garrantzitsua da, edo zure kasuan, nola sentitu duzu babes moduko bat izan da lehenengo eleberria plazaratzeko momentuan, askotan izaten degulako ez, e, kaler, gure idatzea kaleratzen ditugun une horretan, alako beldur edo jakin minbat ze, ze arrera izango te duen, Babes Ba, bezbada, sari batekin batera plazaratzea. Ba, eguztiz, bate-betean bete azmatu duzu ez. E, batetik, ba, e, alakosar batekin egine izunaz ze, ate, jo, donundike, idazleberrik batek, bagian ez daki ez. Eta beraz, ba, Agustin Zubikaraionek, ba, niri ateak, ba, bate-betean zabaldu dizkit. E, idazteko prozesuan ere, ba, hainez zure munduan, zure zurrun bilo horretan ez hartuta zaude, ba, utan salantzak izan ditut ez e, egiten ari nintzen ura benetan balio duen zerbait zen edo edo nere buru honetatik edo nire idazkitatik kanpo beste irakurle baten e, begitan funtzionatuko zuen, benetan kalitatea zuen zerbait idazten arikoten nintzen eta bueno pentsatzeak beti ba, bueno hiru e, epai maikideren e, babesa jaso duela eta beste beste proiektu batzuengane gailendu dela ba hori jakiteak ba ba bai, nola baiteko segurtasuna ematen ziran, ez? Eta bestetik zuke izan duzuena baita, ba lehenengo aldiz pentsatzen ba, nik saria jaso nuenean argitaratu nuenean baino gehiago jaso nuenean ja pentsatzeko ba, idatziura jendeak irakurriko zuela ba beldur hori, ez? Mm -hmm. baina bueno, gero esan kritikak eta ikusita ba, ba oso oso gustura, ez gustura on ba, iezan. Mm -hmm. e Miren, e, historioa, no izazten barrentzen edo e, korapilatzen, bene sariketaren digalde ikusten dezunean, edo bada aspaldiko trama bat barruan zenuena eta idazteko gogoz e, ba, bueno, buruan bueltaka zenera mana? Bueno, ezakitzen baden borantzeoen ire buruan, e, proiektua aurkeztu nuenean bai e, ya, ba, ba, bizkarrezur bat edo egitura bat bazuen... zuen, Oela, eh, agian eh, punta guztiak ondo definitu gabe, baina bai eh, aurretik bat zegoela hori, baina helen esan bezala, ba, forma hartzen joan da dudari gabe idatzi Oso prozesu nola baitzateko organikoa izan da ez, eta bidean zehar uste bete horretan eh, aldatzen joan dena. Eta, bueno, azkenea batean nire bizipenene arabera ba, forma Forma hartu duena, ben, nik uste beste momentu baten idatzi banu, bat ez berdina izango zitekena. Mm -hmm. e, askorik ez dugu kontatuko, e, bueno, jakin minia hondia sortzen duen libura delako, eta bueno, ba, ezen baita ari kontatu ezkero, ba, korapio guzti askatuko genuke lako, baina, bueno, miren, esan dezagun, e, Ferminek buru ezur bat aurkitzen duenean, asten dela e, korapioa korapiatzen edo asten direla ariak, e, askatzen eta aukerrezpanago horrek padu oinarria, azbeitiko oinatza osoan alako garei batean topatutako buruezur batekin eta hango bai. kontuekin? Bai, ba, izan zen, gotxe e, horra bera, urruzun osaria irabazinuen, ba, urte hori eta entxe, urte bete lehenago ondoren duela hogeita bat, urte edo gertatu zen, ba, bueno, nikaita eta mabia paserrikoa ditut, eta bueno, osaba ba, txurrean ari zela topo egin zuen, e, halako esfera moduko zerbaitekin. Etzun, bon, ba ikusten zertzan, eta etxera eraman eta Ferminek egiten duen moduan ba lokatzakendu zion eta non agertu zen, ba, ba ezur bat bere sorpresarako. Eta ba, etorri ziren e, arkeologoak Arantzaditik, e, e, Paco Cheverría eta Lurdes Errasti eta gune talde osoa eta bueno, ba hor zituzten e, ezfurraiek eta badiru diztela erdiaroko nogoratzen ez badu nogartzen erdiaroko gizon baten e, zurdura zen. Mm -hmm. Eta bueno, ba ba hortzea maitu zen misterioa besteri gabe eta eta bueno, ba ariketa hori eginez edo oroitzapeneko ariketa hori eginez eta eta bueno, fikzio pizkat sartuz ba hortik abiatu nuen, eta bueno, gero handik aurrera pixkat gauzak berez ez dut esango baina ari horretatik e, ba, ba etorri dira herria urruti ez duen baserri inguruan e, girotu duzu. Miren, e, baserri giro e, iluna, esango nukenik. Bai, ez da inondik inoran baserri giro idilikoa. E, Baduantzik baita, bueno, ba, amama filmarekin, mm -hmm. ez, eh, konparatu dute. Neuke, ez nuen, ahi film hori ikusi, ba, goz banengoen ere novelan baitu arte banekielako igual ba. E, Konparatzen hasiko nintzela edo gauzak aldatzen eta benetan posteen izala egin izana, ez ikikusi e, bueno, du gero ba, ba, paralelismo handia da dela ez etxeko gaita haine hottze eta mm -hmm. tradizzionale hori eta semealadak bat txikitatik patua eh, markatua dutenak eta mm -hmm. eta badago giro mister kin misterioio baina giro ilun hori ezzininondik ez dena ba, garoako baserririliko hori edo este este vuelta bate do bueno, beste ikus puntu batetik e, begiratu ta dago Errealagoaagian. Kontakitzunaren pixu hundienetako bat e, Carmenek darama mm -hmm. Emakume batek. Bai. Hori ere nereetsako ba sorpresa izantsen, eh? E, Carmen hasiera bezneukan protagonista protagonista bere, bueno, protagonista berez e, Néstor Dasmea, eh? Mm -hmm. Eta Carmeniez nion alako proto, ez ez eskaini nai, baina ez neukan e, a laurri ikusita eta bueno, ba, historioan aurrera ba, ba, bere elekua eskatzen joan zaidan pertsonea izan da eta eta alaxezu ertatu da, eta bueno ne huri e, geien guztatzen zaidan pertsonea eta da, batzutan e, txokatu ere egiten du, ez? egiten ditun zen doza, za e, bueno, baina novela bere osotasunan irakurri garda agian ulertzeko nik uste, azieran badiru di pertsonea alaua dela e, nahiko arketipikoa, igual ez e, eta bueno, nahiko emakume tradizionala edo gure euskal Ba, zerrian ikusi, ezak egun emakume bat, baina bueno, gero ikusten da nola hausten duen eh, horreik uspen guztiekin. E, Carmenekin batera, Nestor da protagonista, ziratik horre e, aurrean marraztuazen duena, e, bertak esaten dio biktimista kronikoa dela. E, bai, e, oso pertsonaia aula da ez, eta ondoan dituen, ba, Carmen bezalako pertsonaia indartxuekin, horreindik ba, aula goa ikusten da ez. Eta bueno, nola bai dabiloa tokatzen zaezkien horiontasun e, printza guztiak ba alde batera uzten, e? badu ba, harreman bate, bikote batekin eta gartan bera uzten du. Beste batekin azaltzen da eta fari ere ba, pegak bilatzen dizki egune oro eta bueno, bera, ba, bera bere kargak ditu, bere ba, kontzientziak e, ez die uzten aurrera egiten. Eta, bueno, ba, ba, eroso bizi da, ez, bere ardurak asumitu beharrian, ba, bere kulpak kasumitzen ditu, eta kulpa, kulpatasun edo kulpabilitate horren barruan, ba, nola eroso edo behintzate horretara itut, oe, oitu da, ez, ba. Nik uste, ba, dagoela, ez dutzen ditugula jende, ba, bueno, beti triste dagoen jente hori, ez, eta... Eta bueno, de, gertatzen gerpatzen zaizkion e, zoriaizto guztiak ba hartzen dituen hori, ba, ba Nestor horietako altzateke eta oso pertsonaia ja, ahula, ez ahula eta grisa, nik gris bezala ikusten dut oso mm -hmm. nepor. E, oso irakurketa bizkorreko azkarreko eh liburua da, batez ere Mireneko sondasmatu delako kapitulu laborr hoien bukaeran eh amua irakurleari ondo ondo luzatzen asmatu delako. Hori da pentsatzet hori dela. Egin nahi zenuena eta eta lortu dezula dudari gabe. Bai, eta hori eskertu dugu gauzetako bat ere hori hori izan daba irakurri lehazko kesan didatena ez. E, e, irakurtzeko, irakurtzeko errazazen zerbait egin nahi nuen, neuke gustora eta erraz irakurri nahi nuen, e, neuk guztora irakurriko nuen novela bat idatzen nahi nuen, eta pixkate novela beltzak eta intriga korretarako balia bidea maten zidan ez amu hori ba, bai irakurlea harrapatzeko zera hori eta bai irakurleak hori azpimarratu didate, ez? E, erraz irakurri dutela eh askok baita ba, aitortu didate, ba ez dute ohitura handiegirik e, e euskaraz irakurtzeko mm -hmm. Oso ingurun euskaldunean bizi naiz, baina euskaraz hitze egin egiten dugu, baina nik ez dakit kultura zenbateraino kontsumitzen dugun euskaraz, ba egunkarietatik hasi eta literaturaraino, mm -hmm. eh? Ba, ohituraz o alferkeriaz, nik ez dakiz zergatik, ba ba gaspelaniara jotzen dugulako eta zentsu horretan ba eskertu diate, ez? E, ba, ez nuen ustega izango nintzenik agian ba euskera zirakurtzeko eta bueno ba, ba erraz irakurri duten liburu bat izandelako. Ba, ba bai euskaldun zaharrek eta euskaldun berriek ere bai e, azpimarratu diate eta beraz ba, bai, izan da, lortu nahi nuen zerbait zen eta lortu duela uste dut zentsu horretan mintzat. Ba hori, oso esanguratsua da, da Miren eta Behon deizula. Azkenean hori delako egin behar dugunez, jendea erakarri e, euskaraz ba, irakurri itzegin eta entzun dezan eta horretarako balia bideak eskura jarri behar dizkigu? Ba, enik ba, askotan ez, entzazio hori daukat, ez, ingurune euskaldun batean bizi garenok ok, e, euskaraz egiten dugu eta beraz horrekin e, konformatzen gara edo dira edo edo egingo bagen bagenu ezela eh? ez baina nikuste oraindik guke ere badugola zer geuru buruan eh, ba bila ditzak ba, kritika ditzak egon gausak eta eta euskararen alde egin egula euskaraz hitz egiteaz gainez eh? ba, badidez ba esa mezala ba kultura kontsumitu multu euskaraz mhm mm e, ez da gozalantzarik euskara oso beratsa miren e eta noa ere e, nik uste, ba, bueno, nunbait entzuten baldin bada, eta baita belaunaldi berrietan ere hori zuen inguru horretan dela, e, liburuan behar zuen, ezin bestean. Mm -hmm. Bai, bueno, eta gero, ba, ia irakurleetaldea guztietan atera da e, gai hori, eh? Eta, bueno, ba, ipatzen dira, ba, nola, ba, novelan gehien bat, e, ba, amak erabiltzen du, ba, denean, mm -hmm. edo e, anaiek elkarren artean, E, emakume gazteak ezutea inbete erabiltzen. E, eta, bueno, nik uste, bai, nire ingurunean badela errealitatearen isla, eta, bueno, ba, beste irakurle taldeetan ere goierri aldean, eta, ere, ba, ba, ipatu didaten zerbait da, ez? Gertatzen den Euskararen e, dugun errealitatea hori dela. Eta, ba, ba hori pixkat islatu nahi nuen, e, bueno, azkenen pertsona, pertsona bakoitzaren e, izkerak ere pertsonaia hori definitzen duen. Mm -hmm. Eta, bueno, ba, ba hori ere islatu nahi nuen. E, egitura oso markatu daukaliburuak, e, bi denbora lerro edo aipaditzakegu, batean denbora lerroa zuzenean du aurrera, e, kontakizuna, momentuan gertatzen ari hori kontatuz, eta gero, e, tartekatzen dira, bueno, E, izkera, idazkera kurtsiban idatzetako kapitulo horiek ba, bueno, informazioa gehitzen dutenak eta bueno, nik estena txiki modura edo izendatu dituanak eta izugarri gusatuz ezkidanak, adibidez, lehen irakurri dudan adelaren zatitxori e, ez dakit zure tokian jartzen nintzen eta sentxazioan noen izugarri gozatu dezula, adibidez, horiek idatziz pentsatzen dena idatziz, baina e, horiek idatziz ere bai azkenan ez zaudelako ere aurretik zer datorren eta ondorten zer datorren neurri batean bai, ba baina halako izpi solteak iru ditu eta, eta gozagarriak bai irakurtzeko eta baita idazteko ere. Bai, bai, piskal baita dutelako, ez? errimoarekin guzti ez errimo, errimo desberdina sartzen da eta izan bezala ba, bai da bai informazioan badena. Askotan trama geagore korapilatzen da eta Eta, bueno, gero jaso dituen impresiak, da, denetik izan da ez. Batzi gehiago ustatu zeizkide, eh? beste gutxiago, eta beste iba kontakizun izan nagusia baino gehiago, oraindik ez, e, iraganeko, ba, ba ga, gara ilunaiek, edo, edo, bai, E, talan bat, talan 2, talan eh azkeneko kapituluan hortxe daude 33ak ongi islatuta. Mm -hmm. Eh nunbait irakurri dizut zure zatirik gustoko honetako bat dela edo gustokoena dela mm -hmm. ta irakurle askok ere esan dizutela eh e, bueno, barruraino ititsi zaila azken kapitul hori. Bai. E, eta idatzi nuen, idatzienuena haiko modu oso mazaketa ba, gihanan manieraz ba belako, ez? Baina neiko modu frenetikoan edo azkarrean edo e, Joerron kasen baita, eh? azkenean, azkenean e, suizidatzera duan norbaiten e, laruan larruan jarri behar eta eta eta eta ez ezta erraza, ehren ez? ehren eh ba pertsonaia horrenean azalean jartzea. Baina baina asko gozatu dut eta ez dakit bai gustura nago, bai eh nik uste mm, sortzen duela ezinegon hori, ez? Eta azkenean ba jo Bota zaki lori azkenean, gogo -go hori jartzen zaiola irakurleari, zehantzitate moduko hori sortu nahi nuen bintzat. Ez inegona, miren, e, azkenean e, ordi irakurle taldean aldean izan genuen liburua, eta tertuliak ide batek aipatu zuen e, azken kapituloa irakurri, liburua bukatu, eta etzuela lorik hartzerik izan. <laughs> Bueno, zerbait lortu didazleak, ezin egona esan dezagun. Bai, bai, jo, bai, al alakorik ezunen, bueno, baia, an antzekorik entzun dute, ba, baserrian bizien e lenguzu batek izan, izan zidan, ez? Ze gauaz irakurtzen zuela eta eta eta beldurrez, e, beldurrez irakurri duela, irakurri zuela. Ez soteni on ba, bakarrenetako bakarrenetakoa zela beldur sentsazio hori aipatzen zidana, Baina, baten zidan baita, ba, egoa izez oroarekin ezkileak e, martxan azten zirenean ere irakurle gutxi izango direla entzun dutenak ez, eta horrek ere sortzen duela halako ezin egon bat, eta beraz, ba, bueno, irakurle bako itzake ze, ze bizipen dituen eta ze ingurutik irakurtzen duenen ikuste oso modu ez berdinean biziko zuela liburua. Eta, bueno, azkenan hori da lortu naizena, ez, zerbait, barruan zerbait mugitu edo zentzazionen bat eragin behintzat edo, bueno, pesterik ezkadabintzat irakurketa atxeginan lortu. Mm -hmm. Miren idazten duzun horretan musikak badu eraginik? Mm, bai, nik izango nuke bai Eta gian, bueno, hori azar bai da ez, baina bai, bai badaude horre pasarteak e, abestiak agertzen direnak, edo, bueno, it batzu ba azten abestik inspiratu nautenak ez. Bera, ze, bueno, neuke formazioa ere badut musikala ez, ama urte erarte pianoa jotzen uen, eta musikako ikasketak egin nituen, bera, ze, bai, badau kapixurik. Asko entzaten ez da, musika? Baina, baina gutxiago egia zen, baina bai, bai, nire bizitzen garrantzitsua dela zen nuke bai. Enrigasko nobela bat iruldu diozu, nobela beltzari, eh thrillerrean edo sailka e, desakegun nobelari e, zen dituzu referentzia Mirene. Zei irakurtzen du Mirenek? Danetik, e, ez da bereziki nobela beltza gustatzen zaidan zerbait. Lehen esan bezala ba e, erabili du aitzaki hori bezala, eh Samu bezala baina, baina irakurri danetik irakurtzen du poesia, eh nobela e, danetik taukate e, referentzia garbi bat esango nuke. Eskuartean baduzu zerbait guri irakortzeko? Bai, eh, hauek ba, eratu dut Azier Zerranoren eh, limbotarrak. Ba, e, poema asko gustatu zaizkit bertatik, baina e, negar berria izena duen aukeratu dut. Bota naizuenen. Bai. Ogi sarbaten ostean negar berri bat adituta herrian. Urrengo belaunaldia ziurtatua dagoela esan du zure amonak eta Zabi zabaldu du Egoaizeak zereka desan. Unkitu egin zaitu estenak. Udara bere berrean sartua dago, eta nire sorterriak lotsatzen segitzen nau. Aginlariaren era, joan beharko nuke, nire berbaren kesua murtsikatu ahal izateko. Galtzada erromatarren arlauzetatik askatutako harri txintxarrekin betetzen dut ahoa. herria eta berria bereizten dituen zubia, laster eroriko den sentzazi bantzua helikatu gura dut. Amu arrainiak hartzaren garru ez egizatzeko giro dago. Gume berriak errekan behera otarretan abandonatzeko giro dago. Ez da gita faltzera etorriko zaren, baina bada ez bada, zilarrezko aurkeztua txerrama baten burua oso osorik sartu dut ozkailuan. Oiu zaharrak meti dira negar berri nire herrian. Oiuen oiturei jarraitu beharrekoa berrian, ez da atxedenik. Eta atxeden hartu behar dutnik. Guro burkoak izotzezko blokengatik ordezkatuko ditut ekarri aitortzen ez dizkiogun hametsak izan dezaten non kotxerbatu Miren Ordiziko irakurle taldearen izenean gauza asko aipatu ziren, baina horien artean bat eta zure aipatzekoa e, modu oso positiboan aipatzen zen pertsonaien rolak, oso markatu dituztola pertsonaia bakoitzaren rola oso deskribatuta marraztu dezula. Eta bueno, horretaz gain ba aipatu ditugun guztiak asko gozatu dugula, asko sentiarazi eta sentimendu ezberdinak sorragarazi dituzula eta eta bueno, oso oso gustura irakurri den liburu izan dela. Ez da egia zen, eskerrik asko. Gozatu, gozokiarekin, orain artean gozatu dezun bezala, baita emendik aurrera ere, ba, han vale. eta emene eman gugudulako, ze, ze sana liburuak, eta mm -hmm. bueno, guk hemendik jarraituko dugu, hemendik etxetik eta lagunartik jarraituko dugu, ogeita mairu ezkil, liburua gomendatzen. miren behondizu labenetan. Eskerrik asko iratik benetan. Besar, kada hondi hondi bat, eta lehiz arte. Ea hurrengoa edo hurrengoa itzak iren bat noiz izaten degun, idazten jarraituko dezubentzat. Horri da, b bai, bai, <laughs> Vi har sagt att ja hur ja Nestorrek eskerrak eta bimusio maten zizkien bisitan etorritako guztiei. Aspaldi ikusi gabeko kuadriako gehien ere gerturatu ziren, etzeki Nestorrek zenbat biderrentzun zuen, ornagok beharduan duan edoz ezertarako, aditu? Esaldi utxalura. Lenere zen, aspaldi. Anaia hiltzenean. Eskerrik asko berriro ere. Bestalde zintzuen ulertu jendearen morbositatea. Ikus nahi gaixoa hura. Askoren aurpegian desengainoan gainoan abaritu zuen, ilkutsa topatzean. Baita igita parrokian egin zela jakitian ere. Antzan aia gozuten, hauzoko baselizan ospatu izan balitz. Aitazenaren azkeneko pausuak irudikatu, lurreko odolor banak aurkitu, bolbora usaina imaginatu. Nestorek, bertaren bisita proitzatu zuen, kanpokoa aiz hartzeko. Hogeita mairu ezkil, miren gorrotxategi. Elkar. Bertxo berriak jarri nahi ditut, hasi berrien pareko, guande honiate kapitainaren ibilera kontatzeko, Amerika onziratu zen, haetsxeeroak zarateko erreginmenttu bakar batekin zerua konkistatzeko Ebon Mexiko aldean sarri irabazi zuen fama indiaarralreia zarpenean pasamortu betelana Karatzelan sartu zientuka eta Akatu ere handan Libre bizizzen koio teari Jarrina izionarrana guztiz gure indiarrek Entzuntxarreko izaki Iriburuan egin zituzten Makinatxo basarraski espa Krabatu bat kobrezko horrian Iribiak bantza egiten Mundua, mundua kantu laburretan irakurtzen Irakurtzen ikasi zuten Iriakurtzen ikasi gaixota Inaki bastarrika kaixo eta Gaur poesia Bai, e, poesia liburutxo txobat e, hartu dugu gaur, argia izenekoa eta peru magdalena, peru magdalena kidatzitakoa, eta ia zarritaratua, eta, bueno, ba, honi heldu diotore ingoan. <gülüyor> e, Inakir, ze tokidu poesiak liburutegian. tegian? E, adibidez, e, e, Zumarra Urretxuko liburutegian non kokatzen da poesia atala? Bueno, poesia tala antxe dago, oh. <risa> bestekin batera, narratiba eta hoien inguruan, horrezko oh. nago. Eta, bueno, orengoan ez dut handikartu, <risa> orengoan erositakoa daukat, eh, oien da, lailea bete batzuk nuen, libru dendan. Eta, bueno, poesia, ba, beti esaten da, ba minoritario dela, jende gutxik irakurtzen duela, eta bar, eta segura eskoba egia izango da, baina tira. Ez da askotan eh bueno, ez da Horri begira ere egin gaitezke geilegi egon eta bueno, ba ba pixka bat hau hone hone hone guru ba ba pole pole da, nik uste. Mm -hmm. Liburu dendara propio juntzenen argiaren bia edan topatu zenuen bat batean. Ez eh honen bia joñitzen bai. <laughs> bueno, ikusitan euskan lendik eta Referentzian euken aurreko liburua, peru pero Magdalenaak idatzi zuen e, utxik izeneko olorki liburu bat, baindara urte batzuk, eta gura asko gustatu zitzei da hau berriz ikusi nuenean, eta gaina izen horrekin argia, bueno, ez dakite atentzioa amantzian, eta bueno, baneuken asmoa, eta azkenean, ba, bai, erosi nuen. Nola irakurtzen du esienakik, zer ritmotan, hau da, e, Olerki bat irakurri, barrendu, mastikatu, e, ulertu eta urrengoa beste batean edo bat bestearen atzetik irestendituko alerkiak. Bueno, ba segurazu ez batez beste erdibideo bat. <laughs> batzuk e, golpetik segidan, beste batzuk lasaixego. E, bueno, normalean liburuari beti gainbegiratutxo bat ematen diota shieran, ba olorki batzuk irakurri, tartekatuz eta hola ta ikusi ze tankeratako liburua ageru baliqe baliqe ba joaten ai ja irakurtzen eta bueno, ba, aukeratzen ba, poema pare bat adibidez oraingoan egin duan bezala ba normalean hori ba, ba, ondo ondo ulertzen direnak eta, eta bueno, ba, zerbait esaten dutenak eta bueno norberaren gustukoak nolabait esateko bai mm, bat eh bietako bat eh zergatik aukeratu duzu hau da irakurriko di lehenengo hau zergatik aukeratu duzu Bueno, eh Zardu berezi, bestean aldean. Normalean, bueno, eh, irakurtzeko batez ere aukeratzen ditut eh, ondo ulertzen direnak, hori bai. Eta gero ba pasarbait esaten dutenak eta eta nere gustukoa balin badia, ba, orduan eta hobeto, ezta. Orduan honek eh, bueno, bi hoien aurretik eh hitzaurre txiki bat dago, bi, bueno, hitzaurre txiki bat esan dizut, bi lerroko txiki bat. Auzu kontatzen bi hoietan eta esaten du argia hemen da baina oraindik ez da heldu norberak egiten duenean argi heltzen da argia hemen da baina oraindik ez da heldu norberak egiten duenean argi heltzen da hori ola iturre bezarra bi egeru, aldiz eta 10 aldiz irakurtzeko moduko eta baina berriro irakurri barneratu pentsatu e, horretarako eder izaten da Bai, eh, hombre, olarkia berez, e, ne, laun batek esaten du beti, frasko txikian... ...perfume fuerte bat ezela dela, ez? da tanta gutxi batzuekin ja nahikoa. Eta pixka bat badu hortatik, ez da? E, Nobelak eta... Ba, ...sail luzekoak dira... ...baude, ba, irureun, laren, bosteun, mila horri aldeko olarkia... Oh, ja, ...nobelak ere bai, eta... ...bueno, e, olarkia berriz du... Ba, zintesi lanba da, eta e, laburra eta trinkoan hola behizateko oroa esan da, danetik dago baino eta, bueno, bai, nik uste olarkiak eskatzen dula ba, aldiko gutxi eta eta, bueno, ba, ba, polikiago irakurtzea eta itzak ere begiratzea ba, eta, bueno, ez dakit e, danetik dago, bero abesti batean entzuten da eta oso ondo sartzen da belarritik edo rapera Eh, irakurtzen dut edo errazitatzen dute eta baitare bueno, ez dakite, aukera eskola dauzka olortiak bai hmm. Bota, ean hola barren zendegun Bueno, hau beldurraren inguruan dio eta honek dio, Peru Magdalenak dio ba, berak ez duela beldurrik eta bueno, gustatzen zaite hau irakurtze Ez dut beldurrik ez ezagunean barneratzeko Benetan diot, ez dut inolako beldurrik Badakit jaiotzen den ororen sustraiaz Badakit eriotza deitzen duten urk eta orokorraz Eta ez dut inolako beldurrik sentitzen Badakit biharrak improvisatu beharko ditu dela, Eta oarkabean bilatuko zeizkidala atzo Badakit zenitartekoak hilko direla Eta berriak jaio. Badakit semea sufrito egingo dutela Denok igaro beharko ditugula zenbait desertu Eta behin eta berriz maite naizela guztiaz Eta badakit bizitza, betaurrean beti berri jaiotzen den lora mutante bat dela. Eta dena dela, edo guzti honengatik gatik, enaiz datorrenaren beldur. Irrikaz eta maitasunez itxaroten diot datorreneri Pozik eta beldurri gabe, barneratzen naiz ez ezagunean. Pozik eta beldurri gabe, barneratzen naiz ez ezagunean hori da, olerkia, ez du deldurrik <coughs> izenekoa. Eta, bueno, ba, horren tankerako bat, baina luzexago, ola luzea baita, horren tankeran <coughs> luzexamarraten bat, e, daukat bestea, eta da, agur gaztaro. Eriten dio, olako despedida bat gaztaroari, gazte garaiari, itxura danaz berak ere, ba, gazte izateari ja, utzi dio, utzi nahi dio, edo, <coughs> bukat utzaten baten du garai hori, Eta, bueno, nik uste oso zea Olarki ederra egiten duela e, Peru Madalenak e, argia izeneko liburu hontan. Eta horri ere ez tio beldurrik, gaztaroari agur esateagi. Ba, ez, ez. Hortan oso zerta <risa> da gizuna. <risa> Antza. <risa> Naidozun ariñaki. Bai, agur gaztaro, agur. Eskerrik asko onaino ekartzeagatik. Orain atzean gelditzen zara. Heldu nahi zure mugara eta orain helduaren sartzen naiz. Aurzaro infinituan eta dardartian usten ustenuena baino askoz gehiago eman emandizatu eta azken unera arte izango atzeizu eskerroneko. Jadanik etzaude hemen, igartzen dut, gorputzak esaten dit irrikak eta larri minikabe esaten dituz ta gur, esaten dituz ta parez pare, paternalismori gabe ikusmirak zabaldu dizkidazu, kosmobisio propio bat eratzen lagundu, existenzia osoa ordezkatzen duten pilulak eman dizkidazu, hemen unek, unekako nirbana txiki gutxi batzuetan. Indartsu seg dezaket orain bidea, enhel lurretik hasi, Mundua eta mundukideak nebarreba zaizkio, gazte izateari utzi dion euskal luzanga honi. Hori baita kontua, jadaen izela gazte, oso pozik diot jada ezin ni ezaiokeen gehiago eskatu iragandako geltoki honi aseta utzi nau esperientziaz beteta argi puztuta eta orain bizitza Amazonas metafisikoa da edozartarako presdatorren txamanaren zat izan gaitezen zintzuak lagunok ez tira gauza bera gaztaroa eta bulkada bizizalea bigarrena azken unera arte mantendezakegu baina lehenari dago kionean esan behar agur eta agur diotxut gaztaro irla bizi eta misteriotsu baten moduan uzten zaitut bidean agur eta eskerrik asko aurre ganoa hori xera mm -hmm. eta bueno, hoi, hoi esek nahi nizkizuen irakurri eta bueno eh bururatzen da ba, liburu honen osagarri ba, erakusketa bat e, komentatzea badago zumarrako Alaska Tavernan David Zelgea artista hundiaren e, bueno, ba, zortzi bueno eder txinatar mm -hmm. paisaiak mendiak bia danak lainopekoak eta argia <coughs> liburu hau churibeltzean da zala eta haiek ere txuribiltzen dia marraskiak, eta, bueno, ba, lengua nizan erakusketa ikusten, eta benetan, ba, gomendagarria, aurretik esan ez, ba, txinatar aire bat dutela, eta benetan, ba, erronka horri eldu diola artistak, eta eta lan oso edarra egin duela. Mm -hmm. Beraz, bi gomendio maigainerako, harri gian liburuak, beru madualenarena, eta erakusketa, Alaska Tavernan? Alaska Tavernan David Elguearena. David Elguearena bai. Mm. Primeran, e, ikusi Baila. dugu Peruma Dalenak eh poesia bakarrik ez eta poesiarei idazten badakiela eta eskerrik asko inaki bi bi gomendia derrabengatik. Esker... Argia liburua gaur mai gainean. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko, lauila bete eskasherez, titu lauila bete betetzerazua eta dagoeneko buruz dakizkit, Pirritx Porrotxe kantu letra guztiak. <totipasen> Piurritz porrotxe eta mani mototz e, goizetako lagunak, Lederren goizetako lagunak eta ezinbestan iratirenak ere bai. E, txirri migre eta txirri honekin batera, eta benito lertxondirekin batera, eta imanolekin batera, eta xabierleterekin batera, laguna asko ditu kantuan goizetan elederrek. Gaurko saioari agurresateko aukeratu duna dana, oixe, amalur. <messizurra> Aspalitik ekartzen dutigrati da, baino bestetan lotan egoten da, gaur, esna, behiek zabal-zabal, amari behi da. Laizte jarriko dut, mikrofono aurrean. Ba, gaurko azken kantua, amal omen egiten diona, zuri txiki, zuri eskainea. Eta bagoaz, eh, bagoaz, kantuan eta tantzan. Datorren astean gehiago bitiartean badak izue, izan zorion txu. Musua hundi hundi banada da noi eta datorren larun batera arte. Inauterion, musua hundi bat txiki. Agur zateko, hau xe, pirritx, porrotxe eta marimototxe kantuan. Amalur, kantua espaini artean. Aio! <tusurra>